Були охоплені пожежею. Гуготіння, полум'я, тріск і гуркіт будинків, що падали в огні, зойки жертв, вигуки розлючених гайдамаків – все це зливалося в один шахливий рев. «Тягніть сюди столи й ослони, несіть мед і горілку», – наказав неживий. Одну мить його наказ було виконано. Отаман сів за стіл, начільне місце, і поруч себе посадив Сару. Почалася гульня. Тим часом Петро, увірвавшись до міста, взявся розшукувати наречену. Гершка, який стріляв у пана Гетьмана, він пізнав одразу і тому зрозумів, що і Сара має бути десь поблизу. Парбок тямив, яка небезпека їй загрожувала. Жах охопив його серце, але він не втратив розуму і узявся взявся за розшуки. Не знаючи, куди бігти, Петро хотів був податися до замку коли раптом до нього долинув несамовитий жіночий крик. Щось знайоме почулося Петрові в тому голосі. Він кинувся туди, звідки лунав крик, і натрапив на гайдамаків, що бенкетували за довгим столом. Бенкет уже кінчався. Атаман неживий стояв біля столу, тримаючи на руках якусь непритомнілу дівчину. Її кучері, що спадали з плечей густою хвилою, відразу привернули увагу Петра – «Сара!» – вигукнув він не своїм голосом, і в одну мить опинився, коло неживого. Так, це була Сара, але її бліде обличчя здавалося мертвим, очі були заплющені. «Жива? Вмерла!» – схопивши дівчину за руку, крикнув Петро. «А тобі яке діло?» – суворо спитав неживий, відштовхуючи парубка. «Я скрізь її шукав, вона моя наречена!» – звідчем гукнув Петро. «А сьогоднішня дня моя!» – перебив його неживий. «Змилуйтесь!» «Порятуйте!» – кричав парубок. «Сам пан Гетьман засвідчить, що вона моя наречена!» Від розпачливого крику Петра Сара опритомніла. Її вії затремтіли, піднялися, і раптом дівчина пізнала коханого. Петро несамовито заволала вона, з такою силою рвонулася до свого нареченого, що неживий не встиг її притримати. Обхопивши Петрову шию руками, сердечно ревно заридала. Та неживого це ані трохи не розжали було. Навпаки, він ще більше розлютився. «Пусти дівчину, гримнув отаман», підступаючи до Петра, спалаючи очима. «Хочу убий мене на місці», – вигукнув Петро, «а я не поступлюся. Ходімо до гетьмана, нехай він нас розсудить. присягаюсь, що погоджуся з усім, що він скаже». Сльози Сари і гори Петра, якого у війську всі любили, зворушили гайдамаків. «До гетьмана, до гетьмана!» – закричали навколо. «Добре!» – промовив неживий. «До гетьмана, так до гетьмана!» – згода. Отаман міцно схопив дівчину за руку і потягнув вулицею. Петро пішов слідом, рушили за ними й гадамаки юрбою. Через кілька хвилин вони вийшли на одну з бічних, незачеплених пожежею вулиці. Посеред вулиці, за довгим засталеним горілкою медом і всякою їжею, столом, оточені старшини сиділи Гонта, Залізняк і Найда. Козаки їм прислужували, Пріся була тут же. Процесія началась з неживим, що вив якусь красуню, відразу привернула до себе загальну увагу. «А що там, дітки? Петре, і ти тут?» – звернувся до парубка Залізняк. «Що трапилось? Розповідайте!» Батьку, пане гетьмане, порятуй, ти все знаєш, почав Петро, затинаючись від хвилювання. Сара, наречена моя. Сара. скрикнула Пріся, спершу не пізнавши в цій блідій, змученій жінці своєї колишньої подруги. Жива, здорова і тут з нами. Вона кинулася на шию Сари обидві подруги залилися гарячими сльозами. Залізняк, Гонта і Найда вислухали розповідь Петра і, на загальну радість усіх гайдамаків, звеліли віддати дівчину йому. Вирішено було спершу охрестити її, а потім відгуляти весілля. Залізняк і Гонта були за весільних батьків, а за дружок – Пріся і дочка Младановича, яку гайдамаки на вимогу Гонти залишили в живих. Молодих щедро наділили грішми і подарунками – до пізньої ночі гуляли козаки. На другий день Петро випросив собі дозвіл перевезти Сару на лівий берег, щоб там знайти їй безпечний притулок. Залізняка хоч згодився на це і дозволив козакові цілий місяць пробути з молодою дружиною.